Spoilervarning, vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna än en gång till Spoilervarning som nu inleder den fantastiska fantastiska semesterperioden för de allra flesta. Mm. Ja, nu mitt i sommaren så kommer vi till er, likt en fladdermus i mörkret, en, en skugga i sommarvärmen. Och ta med oss den eviga Batman från oss till er här i slutet av juni. Minns han. Man måste ju få vila lite efter den myckna getborren från förra veckan. Mm. Jag tror att det behövs. Ja. Man vill ju inte att det ska sluta så som det gjorde för den där personen i din ena anekdot. Ja och om du undrar vilken person det är så kan du skicka dina förfrågningar som vanligt till triggervarning.gmail.com vi finns här för dig hela jävla sommaren mm. har du några välvalda åsikter om filmen vi ska diskutera ikväll alltså Batman Forever så kan du skriva in om den på Twitter mm. att triggervarning 1 Jo och uh, har du förfrågningar om Buttmun eller om Getborg eller om allting i största allmänhet. Se oss som den mörka sidans internet som sex och sånt. Så finns vi också på Facebook. Men spoilervarning gäller alltså den här veckan och nu så ska vi gå ända tillbaka till 1995 och titta på Joel Schumachers första Batman-film, det vill säga då Batman Forever. Mm -hmm. uh, det var ju ett tag sen min son. Uh, ja, jag, jag måste ju säga att uh, de, den här filmen har ju med sig en hel del nostalgi för mig. Ja, liksom. So. Det var ju inte så svårt att tippa ämnen Nikolaj Kolajta, vilken ursäkt som helst att diskutera alla där bärande karar. Uh, men... Uh, mm. Men jo, nog finns det en viss nostalgi där för mig. Och det var ju en av de här filmerna jag tror alla såg när den kom. Ja, jojo. Jo. Herregud, man kunde ju inte undvika det. Mm. Det, var ju, det fanns ju liksom det fanns ju så mycket leksaker. Det fanns ju din happy meal. Mm. Fann, man, fann man åt sån, så. ja. fanns Det fanns ju leksaker med där. Det fanns ju liksom i butikerna. Liksom. Det var ju en jättestor kampanj kring. Mm, jag, jag relaterar ju det som vanligt uh, mycket till spel. och Jag minns att mm. uh, jag var ganska hype när jag köpte Batman forever i till PC uh, som ja. visade sig vara <laughs> ganska crap egentligen. Som många ja. uh, sp spel baserade på på filmer. Men uh, ja, jo. som en liten så här, sidotankas började jag tänka att vad är den här filmen som Jim Carrey fick otroligt mycket betalt för, eller vad, The Mask. För det var ju en av de här filmerna, att liksom. Uh, nu, du minns ju Jean-Claude Van Damme. Mhm. Mm jo. Muscles from Brussels. Um, yes. Så han kom ju tydligen i blåsvärde för att han var så pompös att han. Han ville ju ha lika mycket betalt som Jim Carrey fick för någon sån här stor film. För Jim Carrey fick ju en yeah. helt århörd summa för någon film där här Han blev ju typ den mest betalda skådespelaren i Hollywood i ett uh, Och att jag skulle tänka mig att det var just kring det här 94-95-2014. Men jag minns inte nu om det var den här eller om det var The Mask eller vad det nu var. Men det var ju liksom mm -hmm. där John Clarke ungefär satt liksom sina pex Uh, liksom i en hård styrposition som jag ska ha lika mycket pengar som Jim Carrey och så bara Hollywood ja när du göra en film då fuck you <laughs> a bientot <laughs> <laughs> vi sparka folk för sitt äga höga nöjeskull utan betalt istället uh, men jo men den här filmen hade ju här ganska mycket star power främst i form av Jim Carrey och Tommy Lee Jones då som Two-Face Uh, ja. Men det fanns ju nog andra personer där. Då. Uh, det finns ju ganska delade åsikter om, <coughs> kan vi säga, filmens protagonist, det vill säga Batman. Uh, många mm. menar ju att Walk-Kilmer är ju för uh, Batman-filmen och vad Timothy Dalton var för Bond-filmerna till exempel. Skulle du hålla med om det, Nikolaj? Vad är det man säger om Timothy Dalton för Bond-filmerna. Något att han överlägs är den sämsta. Verkligen? Ja. Med, med, med tanke på vad som följde efter den här filmen? Ja. Jag, nu, alltså, jag, sku, nu, jag måste ju vara här tala om jag måste jämföra Val Kilmer och George Clooney så skulle jag nog kanske bo i Camp Clooney. Okej, okay. ja, jag skulle nog igen ta... Uh... No, vi säger Camp Kilomer ja, liksom, du, du är liksom för förblindad av de här bat-bröstvårtorna liksom det det dig det fortsättningsdelen också Ja men liksom, som, som sandfindänderna säger man, inte man det relevant Ja men det är bara relevant att tillbaka referera till tidigare händelser som det gynnar mitt argument så var tyst uh, Men oh, okej okay. Ja oh, fine mm. Men hördu, kanske, kanske det är ett vettigt, ett vettigt sätt att gå in i den här analysen. Mm. Men för övrigt ja. kanske vi måste diskutera skadespänna lite. Så låt oss börja där vi stannar nu då. Val Kilmer som vet. Mm. Um, ja. Om du vill ha min åsikt, varför skulle du inte vilja ha min åsikt? Så jag skulle ju säga Val Kilmer. Alltså grejen är när jag såg den igen att... Nu ja. har jag ju sett den här filmen ett antal gånger men det var ju nog ganska länge sedan jag såg den sist. Och man ser ja. ju alltid på den, ska vi säga för min del med allt mer uh, ska vi säga filmkunniga och kanske uh, som en utsträckning allt mer cyniska kritiska ögon. Och att han är nog otroligt blasé egentligen. Att han ja. reagerar väldigt lite. Och att det behöver ju inte och det visar man dålig sak. Men liksom just det här att Batman som en hemsökt karaktär. Det känns som mm. det, det endaste ord som man är hemsökt. Jag tycker man ser väldigt lite mm. ska vi säga, rörelse i karaktären på det liksom ja. emotionella planet egentligen. Ja, mm. ja alltså det spelar ju är rätt dämpad. Liksom. Bruce Wayne. Mm. Många sätt och vis. Men alltså. Jag, jag, jag, jag ser på något att den här. Hans. Tolkning. Hör inte riktigt hemma i den här filmen. Okej. Okay. Jag, jag, jag tycker att hans tolkning. Är som. Någon, lite från en annan film. Att. Äh, att det. Jag, jag skulle liksom tänka mig. En sån här mer kontemplativ Batman um... som faktiskt skulle sätta mera fokus på det där hans, hans trauma mm. som det ju nog antyder och som det finns med i några par, par udda, udda scener som jag tycker jo. att var, var i sig helt väl, väl filmade alltså Så här, och, och, och jag tycker att det fungerar men men samtidigt så känns det att de, de var som från en annan film. Med tanke på den här tonen i övrigt i den här filmen. Alltså okej, okay. grejen är, det här kan ju bli lite lustigt. Med tanke på vad mm. vart jag antar när konversationen i något går. Men jag tror ja. att liksom, om du ska spela Batman så måste du play him straight. Uh, ja. I hodets helt könlösa bemärkelse. Att jag, ja. Kilmer kändes som att liksom hans ska vi säga, fysiska prestation var på ena sidan och vad som än pågick hans huvud var på en annan äh, sida. Ja. Att jag börjar erinna mig äh, när, när, när rollspelarna är aktiva aktivt då, äh, och det fanns de här äh, rollspelarna som inte gjorde så mycket. De stod i princip bara på samma plats äh, fast i dagens ja. sträck och Men sen efteråt, när alla var färdiga, så då kunde de plötsligt stiga upp och liksom berätta om alla skumma saker som rörde sig i deras huvud, vad de funderade, hur de planerade så där. och sådär. Min reaktion var ju alltid, ja men gör någonting då, Vitto. Och det väl ja. kanske lite samma sak med Kilmer's Batman. För att jag tror, om man liksom ser på nu Tim Burton's filmer. Ja. Uh, och liksom... <laughs> Vad många nu då säger, det originalen bäst, uh, Mr. Batman mm. där. Så inte in, skulle jag säga att han heller visar uh, liksom, så mycket, uh, som så, så överdrivet mycket känslor. Det var ju egentligen en ganska återhållsam Batman. Alltid som Michael Keaton mm. så spelar ju rollen ändå med väldigt så här, skulle jag skulle säga allvar. Men, ja. men grejen det var väldigt som så här seriöst allvar, att han, blev, han kändes aldrig som så här disträ. eller, liksom, eller yeah. ska vi säga bättre ord, liksom, han kändes aldrig liksom att han var långt borta från allting. Att han var alltid som, lite som så där in the moment. Uh, och att även om, ska vi säga, Burtons filmer aldrig blev uh, liksom, lika camp som nu då Batman Forever och, och Definitivt. Batman och Robin. Så ja så tror jag liksom. Uh, jag menar, de, de försökte ju ändå ta avstånd lite från de här Burton-filmerna Och att de, de refererar Definitivt. ju. De försöker ju, eller de försöker ju nästan med våld, liksom allt från musiken till settingen och så här. Liksom, och de försöker ju göra den väldigt annorlunda. Den skulle stöta det här var en helt jo. annan produkt. Och. Ja. Um, att de försöker men de försöker ändå måla upp den här mörka och våldsamma världen av Gotham och, att, mm -hmm. och att de hade ju många hade ju sagt, Schumacher själv sa jag, att de tog ju väldigt mycket inspiration just från de här 40-50-tals Batman äh, komiksen äh, ja. och, liksom, och sen då smälte till väldigt som så här mycket liksom neon och liksom väldigt ja, så här 90-tals estetik no, det är ju liksom på något vis den här desperata liksom äh, prålfuturismen på sätt och vis, att mm. på ena sidan har du väldigt shitty, och gotisk stil, men ja. liksom det lyser upp av den här fläden och liksom pengarna och liksom då well, så mycket neon att det känns som att du konstant är liksom i Tokyo eller någonting uh, så att men allting är liksom over the top. Allting är väldigt cartoony. Och sen har du då mm. Val Kilmer. Och jag tror att kanske i en annan tolkning av Batman så skulle Val Kilmer okay. inte ha stå, stått ut lika mycket. Men det kändes som att det behövde en mer seriös person. Det behövdes en mer närvarande person. Och det var definitivt inte Val Kilmer. Yeah. Okay. Um, så jag vet inte. Han var bara där mm. känns det som för mig. Plus att jag förstod mm. att han var typ en absolut snorunge liksom att arbeta med. Jag menar typ alla ja. som arbetar med den här filmen. Så ja. det hjälper ju till massivt då. No, no, definitivt. Mm. Men, men alltså jag måste säga att om, om man tar en annan karaktär som jag tyckte att så här, när man nu har sett den här filmen Mm. Så. Så, som jag tycker att inte liksom är det mesta som är en skam för, för liksom det yrke som den här karaktären ger sig ut för att representera Han så en måste vi tala om... ja alltså Nicole Kidmans Dr. <laughs> ja. Chase Meridian ja. alltså alltså för guds skull den där karaktären <laughs> tycker du inte att hon alltså... var sex när hon sov naken Ja, alltså, det, alltså bara bara så här en grej liksom, varför, varför måste hon alltid tala i one-liners? Uh, Okej, okay, inte one-liners, men alltså, varför ska hon alltid tala i In i taglines? Ja. Uh, yeah. no, Okej. Okay. Jag alltså jag tror det liksom hur, hur jämför man nu då, ska vi säga Dr. Chase Meridian Riddlen. Som en typisk yeah. Hollywood liksom, jag är smart för jag är en doktor karaktär. Uh, men det skiner aldrig igen. Det är inte smart. Det kommer aldrig. Säg bara: liksom Vad var det hon sa? Någonting är stil med: must be a, a real wacko. Så, so, liksom: Thank you, doctor. Thank you. That's exactly mm. what we need to hear. Ja, Okej, okay. lugna ner dig, Kolla. Hon är inte en riktig doktor. De flesta som ser filmen förstår det. Att hon är. Nej, ja. det är, det är, det är men, inte det är men ja nej, ne, men jag tänker inte i det, inte till, som, som till det är, så, att ja men hon har en mottagning här och vad är liksom, att men visst du kan gå in där och liksom, att, vad håller du på men de boxar i sin egen mottagning liksom det, är boksar, det, är liksom, det är så de patienter hon har ju dörren en så... Nikolaj hon inte någon ska storma in där <shus> inte nej den där, där karaktären alltså, jag hade <skratt> ja, inte när, när man sitter en tidigare så jag förlåtit det där. Mm. Men jag, den här gången kunde jag inte förlåta det. Ja, det, okay. det, det, var, det var som sådär att... Det här ska vara en professionell karaktär. Det, det här ska vara en det karaktär det som, som man har skudkännt. Men ja. kanske det som man gör i Australien. Kanske liksom, man bara kan liksom, sina rötter där. Ja. No. <laughs> så vad vad du menar att hon borde ha här i någon med kniv och liksom blev deporterad. <laughs> ja, så fort liksom Bruce Wayne kom in så sa så att go that a knife this is a knife. <laughs> <laughs> Ja, ja, exakt. en Okej, ja, okej, okay. no, okay. ja. ja, okay, ja, no, jag, jag uppskattar inte Nicole Kidman. Okej, okay. Dr. Chase Meridian. Okej, okay. men äh, om, du, om du, om vi ska säga något, om du ska jämföra äh, Dr. Chase Meridian ja. med säg Vicky Vale, ja, skulle du säga ja. att den står silen? Nej, nej, inte skulle säga att det den stor skillnad. Mm. Nee. Nee. Jag mm. Det ska jag inte. Men, men jag tycker att jag, tycker på ett sätt att jag, jag, men jag tänker tillbaka för nu är det ju en tid sitt jag såg sitt Batman. Ja, alltså original Batman eller ja. äh, 1989 ja. Batman då. Precis. Ja. Så, men, men min känsla där blev att jag tyckte ändå att en karaktär nu så passade ändå bättre. Men, okay. det, okay, det, var ändå, men, det var ändå en karaktär som gav sig ut för att vara en journalist. Men var hon är en och, särskilt bra liksom, och, journalist. Och, nej, inte, inte så att hon måste vara en speciellt liksom, bra journalist. Men jag tyckte ändå att det, man så vissa scener där de, där de satt och funderade så där kring liksom, hade en skrivmaskin någonstans i bakgrunden och de satt och funderade på att, vad kan det här liksom betyda. Jo, men, oh, okay, oh, men, oh, men och tog det ur den synvinkeln men jag, säg mig, vad gjorde Dr. Chase Meridian då som var liksom att specifikt att ah, men här kommer hon in med sin expertis ja men alltså, men hon är ju en exposition karaktär att hon är ju en Dan Brown karaktär att när det behöver någon som att säga att oj nu är det någon som lider av posttraumatisk stress vilket kan leda till exakt det här och sen två senare och efteråt så är det någon som gör exakt det här um, därför att Mm. okej, okay. jag, jag, liksom, jag vill inte gå in så mycket på det här, uh, okay. men att det finns en sån här genomgripande tanke i Hollywood, att liksom, så det handlar ju liksom om female empowerment, egentligen yeah. just att kvinnor, så ska inte vara liksom, och, som, och liksom så kommer någon då storma igenom döden, och så måste man rädda dem case in point nu då, mm. Kim Basinger som Vicky Vale, för den där Vicky Vale ja. gjorde liksom 1989 burton Batman. Så att liksom, hon satt i rum och förhållade Så stormar uh, Jack Nicholson in och kidnappar henne. Inte en, inte två, yeah. utan tre gånger. Så i något sätt det man som en vitt och liksom figure it out. Uh, mm -hmm. Och att här nu då så har du liksom en, en karaktär som... Som presenteras som för det första en akademiker, för det andra liksom, en analytisk karaktär, för det tredje sexuellt aggressiv um, och för det fjärde kapabel. i och med att hon liksom uh, tränar kampsport och hon fightar ju faktiskt <coughs> Two-Face och, och Riddlers uh, hejduka där i, i Bruce Wayne mansion innan. Hon blev kidnappad, men liksom yeah. alla de här dragen som beskriver är egentligen klassiska manliga drag i liksom actionfilmer. Så man kan ju se hur någon liksom ändå försöker. Liksom, ja men vi har en kapabel kvinna här som inte bara liksom är en sån women in refrigerator-karaktär. Och det är ju trevligt, men det når inte ända ut. Att sista och slutligen mm. så är hon bara en sån här Dan Brown-exposition-karaktär. Hon är doktor-doktor som bara rockar och väter mm. allting precis när det behövs. Men å andra sidan, om man ska vända på stäken, så att hon är ju ändå psykolog, psykiater. Jag håller aldrig rädda på det. Ni, jag, Psy och det är psykiater hjärtat, måste hon vara, om hon är, är specifikt tilltalas som doktor, så, ja. så ska jag säga att hon borde vara psykiater. Okej, okej, okay. no, uh, det är roligt för det driver Nikolaj till vansinne. No, men, psykiater. Så där. Uh, mm -hmm. Men å andra sidan, liksom, så fort hon har sagt liksom, en sån här diagnos, så man hon kan, hur ja, hon är ju psykiater, hon hade ju ett kontor, hon har säkert läst en bok. Men jag menar, hon innan ju inte ens ja. avsluta den, så kommer Bruce Wayne direkt att one-upper henne ja exakt, jag, jag, jag kom på det själv, och jag tror dessutom att hon kanske lider av det här liksom ja yeah. how do you vet att han där butgun men en you know. ja ja men alltså det är som att du, sättet, ni kunde inte och vis Nick ge henne det här att liksom chase berry där mm. för så testa smartaste personen på sitt område Man batman mm. måste ändå komma att ja, menar du inte nu post stress om man är som är uh, okej okay, mm. fine Du är mm. nog bra du brukar mm. uh, yeah. men okej okay, så men okej, okay, men jag håller med, mm. den är en ganska dum karaktär men jag vet inte om hon är egentligen är mer eller mindre dum än då en, säger Vicky Vale i liksom original Batman och liksom vi ska inte ens mm. tala om Michelle Pfeiffer och Selina Kyle i liksom Batman Returns för hon är ju egentligen mm. bara liksom inuendo i liksom en direkt så ja. Men, det, men det, alltså, det kämtar ju den här karaktären Chase Meridian så kämtar ju om det där Ja, men inte gör ju det där okej. Nej, nej inte gör det okej. Men jag tycker att det var en sån intressant liten grej som jag märkte nu. Okej. Okay. Jag sa den ja jo, jo, eller man, mm. man märker ju den här referensen. För det var ju egentligen tanken att det här skulle vara en fortsättning. Visst. Att, att, oh. att, att liksom väl Kilmer så skulle ju egentligen ha varit liksom... Eller det skulle ju ha samma skådespelare egentligen i alla. Ja, så Michael Keaton skulle ha fortsatt. Ja. Tim Burton jo. hade ju en idé. Jo, jo. Men, men nu blev det ju men. mer eller mindre en soft reboot. Uh, no, ja, och om jag förstod rätt så var väl tanken att di, <laughs> någon hade klagat på att den där Batman Returns var för mörk. Uh, att det skulle bli en mer, en mer barnvänlig. No, like. liksom, den Batman Forever och framförallt Batman och Robin så har ju jag menar Schumacher sa det, skådespelarna sa det och liksom, i princip de alla timmar sa att liksom, de använde ett ord som de kallar för tojetik att liksom, det kändes som att filmen var liksom, gjord för att sälja läksaker i princip ja, ja. Mm. Ja. Uh, och att, <coughs> att liksom, många ger ju Schumacher ganska mycket skit men liksom mm -hmm. det här var för men villar själv vill ju faktiskt göra. Alltså Schumacher själv är ju ett stort Batman fan. Och han vill ju göra um, lite med liksom så här uh, vad heter han nu? Um, det finns en tecknad det är inte Bill Finger. Uh, det är inte um, jag, jag måste fundera om. Han heter uh, Dick Sprang, heter han. Um, så so okay. han, han, han gjorde väldigt så här, uh, eller, Dick Sprang, om det fanns liksom riktigt så här bra kom ex på typ 50-talet, slutet av 40, början av 50-talet. Och det stod liksom Bob Kane på det, så var det förmodligen Dick Sprang som hade gjort dem. Att yeah. det var bara det att liksom, genom ett avtal så måste Bob Kanes namn nästan finnas på allting. <coughs> så att Dick Sprang blev som egentligen. Som Bob kane själv sa, liksom hans favorit ghostwriter egentligen. Men att han ja, ja. ville ju ha in. Schumacher ville ju, <coughs> vill ju um, ha den här stilen. Uh, mm -hmm. och, uh, och många säger ju ungefär det är bara att Bara Jolsfäl, att filmerna är som det är. Men att han tog ju vad han fick och vad studion sa att han skulle gå med. Och att man kan ja. säkert återvända till det här framförallt. Uh, <coughs> uh, om vi någonsin diskuterar Batman och Robin. Spoiler, vi gör det nästa vecka. Um, ah. I know. Men det är sommar och vi vill velat göra det här en stund. Nu. Um, anyway, men anyway. Jag bara liksom säger att. <laughs> leave Schumacher alone. Um, mm. för, för liksom inte det är hans fel. Liksom för han, om ingenting annat så förstår han ju den här. Och att liksom mm. det bästa jag kan säga är om man liksom, för folk hela tiden fram Burtons filmer som väldigt bra. Ja. Inte var de så bra. Inte. Att liksom de är, är de bättre än de här mm, men att, jag tycker liksom att det är liksom väldigt så här liksom typ en massa gothic tryhards som bara vill liksom att Liksom att oh, Batman ska vara så mörk och så här, och det ska vara natt hela tiden mm. och liksom bara riktigt grått gråttläder, inte om någon hade gayblå-färgen och liksom alltså, shut up, you Jukant liksom, mm. det beror ju helt på hur man ser filmen och det bästa så att jag skulle kunna beskriva det är liksom, Burton är ju väldigt seriös gothic emo medan liksom Schumachers filmer med en extra uh, tyngdlagd på. Batman och Robin är ju med som så här Looney Tunes. Att det är liksom, alltså det är man ska, inte, man ska det inte ta dem 100% seriös Man kanske ska ta dem 90% seriös, 80% seriöst. Mm. Ja, men på tal om, på tal om att hur, hur man tar liksom dem seriöst så ska, vi, ska vi fundera på de, så att säga, på de två fienderna. Låt oss. I den filmen. Ska vi börja med, med vad jag tycker den jag tycker är bättre om. alltså. Two-Face eller alltså, alltså, som, alltså som karaktär eller som skådespelare no, alltså jag, jag tänker nu som karaktär mm. så, så har jag alltid känt liksom, mer, mer så här, intresse för liksom, karaktären Two-Face uh, okay. och, och då, då jag såg den här filmen <coughs> liksom, första gången mm. 90-talet så, så tyckte jag ju att det här var en, att Tommy Lee Jones porträttering mm. var, var riktigt bra mm. nu ja, ja. okej okay. mm. um... nu jag, är det kanske inte helt lika mm? okej, okay, men jag tänkte om du ville säga mer om det eller? No, no, alltså, bara, bara det här att jag jag, jag blev som igen, lite överraskad när jag såg den här nu att uh, den här filmen att den, den, den, den, den, den han är så han är som så det är så uh, over the top är kanske liksom det där rätta ordet att säga mm. det, att, uh, att han blir ju mer som en en, en, en fattig mans joker jag tror du satt exakt fingra på exakt vad jag kände att jag tycker liksom karaktären Two-Face Uh, yeah. och liksom för mig jag har läst en del Batman-komics yeah. uh, men jag har det liksom låst in i en viss där eller en viss stil eller så här uh, yeah. jag tror ju liksom om jag måste säga någon som kanske resonerar mycket för mig så skulle det då kanske vara just uh, Dick Sprang eller Frank Miller uh, yeah. för att därifrån från de två ärorna ska jag kunna säga att jag har läst mycket som jag skulle säga att Oj, det där var en ganska bra historia. Mm. Uh, <clears throat> men jag ska säga min bibel för allting som hur Batman ska vara i ton och stil yeah. så jag kommer egentligen från Batman the animated series. Så yeah. och Batman the animated series så tog ju ganska hårt fokus på som typ Silver Age Batman med liksom mod lite modernt gothic historia berättande. Uh, och att. Yeah. <clears throat> Och jag skulle säga att liksom, Two-Face för mig så har alltid varit en seriös men sorglig karaktär. Att liksom ja. det som är intressant med Two-Face är liksom just den här dualiteten. Så här. Mm -hmm. och, att det är, och det är inte ett skämt. Det är inte en gimmick. Det är liksom det är liksom hela essensen av varför han är som man är. <hör> <hör> och att här nu <hör> så känns det som Tommy Lee Jones kanaliserar Jockan. Det är mycket Högre grad än Two-Face. Ja, han, han är ju liksom typ lika fucking Looney Tunes som Jim Carrey. Och Jim Carrey ja. är ju liksom... när vi kommer säkert diskutera honom om en riktigt kort mm. stund. Men att, um, ja. det finns som egentligen en väldigt liten klyfta mellan de här två karaktärerna. Och framförallt när de sätts tillsammans så känns det som att mm. okej, okay, men liksom... Vad börjar den ena och vad slutar den andra? Liksom, de är ju båda Precis. så silly! Liksom, ja. Crazy! Båda två! <hör> ja. Okej, okay, jag vet att liksom, det här är ju en väldigt att, som sagt, liksom, som du sa, kritiken mot uh, Batman Returns för jag, den var ju ganska mörk och grym och så här. Ja. Mm. Jag, jag säger ju förstås att alla de här liksom, som nu känner och liksom, byxorna riktigt börjar krympa liksom, över hur, hur hårdt kuken blir. Liksom, de men hej, hej, se på de här scenerna där liksom fucking Catwoman och liksom Penguin ligger där i hans lair och liksom har liksom sina innuendor och liksom försöker en torrspy för det är som riktigt så här: oh god what are you guys doing, stop uh, men att det är liksom men liksom hela grejen med liksom Penguin i Batman Returns var att han var ju väldigt sorglig och liksom ja Mm. Och, att, och att liksom fast han var super super äcklig och liksom mm -hmm. och det, det blev ju uppenbart liksom helt som så här ett moraliskt domrum egentligen så fanns det ändå liksom en sån här sorg och sak och liksom en sån där eh, på något vis en varningshistoria där att hej att liksom det kan ju gå så här och så liksom var som folk och jag tror att liksom allt från hur han kom in i serien till hur ska vi säga han lär existera det hur han dog spoiler varning så är ju jag förstår att liksom folk fick läda ut barnen från den här <coughs> yeah. filmen som, hade, som var till liksom så PG-13 bara i ordets så att liksom det var ju yeah. ja men så alltså, de var ju de var ju liksom härjade. liksom det var det var ju liksom en det var ju allt för moget för dem allt för moget. Ja, det, alltså, även det, fast det var, det var en ganska löjlig skadade. film ja, jo mm. men det var ju specifikt skadade karaktärer jo. Det, ju att, att det, var, det var ju det som kom så tydligt genom i den där att det var ju det som också gjorde den så grå jo. Och att lägga igenom. Jo, och, att, och jag menar den här filmen om man säger på det har egentligen mycket mer våld en hel del mm. mer liksom uppenbart snusk Uh, men den är liksom så liksom over the top att liksom, du kan inte på allvar bli särskilt skrämd eller liksom hotad av en karaktär som Tommy Lee Jones, i den här filmen. Mm. För liksom, han är som sa kuki att du vet, han är inte av denna värld för att inte tala ja. om Jim Carrey så, ja. det, det är liksom inga barn du skulle kunna visa den här filmen tror jag är nio åring om man skulle som ja ja den hela liksom våld men det som så här stiliserat uh, ser det är ingenting det är inte så mycket värre än när de är regelbundet liksom, när de tittar på tecknade serier så, precis det här är ju bara tecknade här är riktiga människor, på sätt och vis. Och ingenstans mm. märks det här tydligare än just de här uh, ska vi säga, filmskurkarna här. Ja. Mm. Faktiskt i den graden att ibland sitter man nästan och hejar på dem istället för Batman. För att, oj, bitt, nu kommer ja. Batman. Men, men, men, men, det jag, men det tycker jag nog att man gör i, egentligen i de flesta av Batman-filmerna. Eller, eller i mycket av Batman-materialet, tycker jag. Det är nog inte gör man det i... i... 1989 Batman. Inte gör man dig liksom Batman Returns. Jag tycker att jag kommer ihåg att jag nämnde om den där Batman att jag är nog alltid. hade en liten soft spot för Joker. Men varför? Han är ju bara psykopat. Ja, liksom har att... Ja, no. Kör okay. på Okej. Okay, um... <laughs> Okej, okay, men ska vi ta lite om Jim Carrey då? Jo, låt om oss. Han, okay. var ju, han var ju riktigt i, så att säga, i uppsvinget på karriären då, jo. då det här kom emot. Okej, vad största problemet jag har med liksom Jim Carrey som The Riddler i Batman Forever? Att han är Jim Carrey hela vägen För, igenom? Ja, i princip. Du är så perceptiv idag, Nikolaj. Du lämnar inga stora avslöjningar åt mig, jävla. Ah jävla psykolog, psykiater, whatever. Um, att... doktor Doktornektar för dig. <laughs> ja, när du börjar ta bara tala i sexuella inövning och så då lyssnar <laughs> um, mm. alltså... men Alltså, exakt som du sa, han är Jim Carrey. Liksom, jag, jag ser inte liksom hur Hans Riddler är särskilt annorlunda än, säger liksom, Ace Ventura. Eller liksom The Mask. <laughs> Mm. Eller egentligen mm. flerparten av alla roller som man gör. Och vet du vad som är skrämmande? Mm. Med det här. Mm. När man såg den här filmen så var man liksom så bara liksom. Fuck yeah, Jim Carrey. Och liksom ja. i princip kunde hela min karriär ända upp till. Tills jag såg den nu. Liksom igår den här filmen igen. Så det var som ja. att. Holy fuck, Jim Carrey. Att liksom det som mm -hmm. Idris Elva. Bara att liksom han är. Han är liksom så, så rolig, inte, inte så uh, som Chocolate Delight. Att det är liksom man blir på något vis så förälskad i Jim Carrey. För han var liksom så unik och så rolig och så bra. Ja. Men jag måste ju liksom vara objektiv och säga att, ja men kom on liksom, du är ju lite One Trick Pony ändå, hur rolig du än är. Mm. Liksom, det här är, liksom, det är sventura. Vito. Utan ja. liksom, några catchphrases Och liksom, ja, på samma sätt ja. som The Mask är Liksom The Riddler Och på samma sätt som The Riddler är Ace Ventura. Liksom, det, det, ja. liksom Det är Jim Carrey Det är odestillera Jim Carrey Han bara rockar vara i en bättre ja. film Ja, och, och det där ja, Jag måste säga att Det väckte en intressant fråga hos, hos mig också att Med tanke på Var det 2007 Som den här filmen The uh, Number 23 Mm, också regissären Joel Schumacher by the way var det så? Ah, lovely ja, Joel men, Schumacher älskar att använda samma karaktär i sina filmer yeah. det är därför jag vet. men, men att alltså, vad jag vad jag började fundera på där och sen med tanke på just uh, vad heter I love you Philip Morris och, och, och, och ja, hans senare filmer att mm. hur skulle man Jim Carrey av idag spela The um, jag, jag har svårt att se att han skulle liksom gå den här samma vägen. Mm, no, alltså <coughs> Grejen att ingen skulle göra en Batman Forever idag. Nah. Kidsen vill ju bara ha liksom en, en massa liksom anti-hjältar som står och liksom lider hela tiden. Mm. So dark, so dank. Men, Grim dark. So men, nej, helt annan grej. Uh, det är en undergrupp av spekulativ fiktion, Nikolaj. Det är basically fantasy, bara George Ruror. Uh, att liksom, mm. <laughs> Rätt ska vara rätt. Jag har också mina käpphästar. Um, nej, men jag är helt säker på att liksom när de castar Jim Carrey som den här. Så sa de att, mm. okay, liksom, just do what you do. Liksom, vi, yeah. vi specialgör Riddler. till liksom. yeah. Carrie-esk. Mm. Och att liksom, det som är grejen är att The Riddler passar som, att vara så här. Att till exempel, mm. uh, om jag liksom ser på nu den här uh, Gotham-tv-serien. Ja. Yeah. Och ser på Riddler där. Nu kan jag tyvärr yeah. minnas skådespelaren som spelar honom. Uh, men att jag... Mm. Jag tycker han gör ett jättebra jobb. Mycket, mycket ja. intressantare Riddler. och Jag vet att den är en orättvis jämförelse. Alltså därför att de har mycket med tid. Att liksom mm. måla ut honom. Att lära motiv och så här. Men. Um, finns det. Okay, det första jag tänkte när jag såg den karaktären. Hans porträttering av The Riddler. Så var att. Liksom, hur mycket kanaliserar han Jim Carrey. Hur mycket av Jim Carrey finns här. För det fanns egentligen mm. ingen Riddler mellan. Uh, den här filmen och Gotham om man inte liksom räknar ja. vissa skjuts av den här animated series uh, och dess Precis. följer inkarnationen. Um, ja. Väldigt lite, liksom, det finns aspekter där, men liksom mm -hmm. det blev mer en sån här <coughs> social inre, uh, liksom, psykologisk grej. Jim Carrey är liksom precis som alla sina roller. Även i den här filmen. Liksom ganska extrovert. Att liksom. Ja. Han är vad han är ända ute i fingerspetsen. Och det finns som mm -hmm. ingenting mitt mellan. Ja, till, liksom till och med innan han blev The Riddler. Så är han väldigt carrie -sk. När han liksom. Ja. Till slut har blivit liksom totalt nödbruten. Och liksom sitter där i sällan i, eh, Bland filmens sista scener. Så är han också Jim Carrey. Så det är liksom. Jag säger inte att den är en dålig prestation. Jag bara säger att den är kärrjärsk ut i fingertopparna. De lät honom liksom run wild. med liksom shit ja. stick. Mm. Och det fungerar mm. för att vi hade just en kärleksaffär till Jim Carrey. Men man säger ju att liksom, mm. han gör ju inte sådana roller längre. Så i något så är det så trött i Notch är. I något så är det så oh, okej. Okay, yeah. <laughs> mm. liksom. <Exactly>. Smokin. Liksom. <laughs> All righty then. Att, mm. som, och jag är en stor Jim Carrey fan. Um, så jag tänker inte liksom, klaga oss mycket med på det, men uh, var det lite bortkastat? att göra en sån här tolkning i den här no. filmen Nej, no. men jag skulle ändå no, no, no, säga no. att när jag såg den så tycker jag ändå liksom yeah. de här Jim Carrey's här var ljuspunkter i filmen för mig än och jag kan ja. inte alls säga om det beror på att resten av filmen igen var ganska som så här eh, eller om det var bara därför att Jim Carrey är liksom oh, Jim Carrey ja. Ja. Jag, jag kan inte säga ens i denna dag precis mm. ja den, äh, alltså inte, inte, jag inte hade jag någonting emot liksom, den, den karaktären, den tolkningen liksom, under de, de tidigare gånger jag har sett den här, den här filmen speciellt när den kom ut mm. men har sagt, jo, jag håller med om att han, han går han går liksom för mycket mm. Så just det där att det, det går liksom över det där speciellt när han sen flankeras av, av Tommy Lee Jones mm. som, som i sin tolkning av Two-Face i princip liksom går en viknande väg men okej okay. ska vi sen ta den, den alltför storvuxna Robin Ja, du ville han skulle vara yngre, så det blev lättare att fokusera ja. Tänk på bra hans Exakt. bat ska sett ut, man bara var yngre um, <laughs> Okej. Okay. Uh, mm. Nu ska jag vara otroligt generös och säga att Chris O'Donnell är en bra skådespelare. Um. Wow, okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Ja. Jag kan nog vara med på det. Han no har no en ja. Ja, Men Han kom in och han gjorde han skulle. Och ja. that's it. Liksom, han lämnar inte något större intryck på den ena och den andra sidan. Men grejen är Robin ska särskilt mycket. Han är mm. the sidekick. Mm. <coughs> eller som, som jag tycker att de sa det är väldigt bra i en, i en review som jag kollade på mm. här också uh, he did his part as batmans dick ja just så uh, no, det är ju liksom det är ju en sak liksom som man ska kunna diskutera den här um, mm. förmodade uh, homosexualiteten i filmen och ja, framförallt det... när det var Uh, Joel Schumacher, en öppet gay uh, regissör mm. som regissär han fick ju mycket kritik för att de men att han satt in sexuellt innuendo eller homosexuellt innuendo den kom då för att han var gay mm. men, men kanske <coughs> jag, men jag tror vi in, så... vi behöver inte gå in på det idag kanske vi kan vi återvända Nej. till det om vi har tid när vi tittar på mm. Batman och uh, Robin för det finns mer eller mer kontrovers där. men uh, men jag tycker um, liksom han gjorde liksom det han skulle göra yeah. att jag, jag kan inte varken tumma upp eller nära honom han var, yeah. han var där yeah. och han passade och det är liksom så länge skådespelare gör det så tycker yeah. jag att liksom, man kan ändå ge dem en liksom, liten sådana golfklapp um, var han den bästa Robin jag någonsin sett när. vilka är det den bästa Robin du någonsin har sett? Uh... Birth Ward, uh, I don't know who cares det mm. är Robin Witt som det liksom denna som jag tänker säga två saker liksom hans ninja torkande av kläder som var liksom I guess kanske någon tyckte var häftigt liksom när vi såg det typ på post Ninja Turtle är liksom 95 mm. när allting typ med ninja var väl ganska häftigt än Uh, man säger det då, som att What the fuck are you doing? Yeah. Really? Um, och mm. sen uh, <coughs> som uh, minns jag, det var faktiskt en grej som jag hade glömt bort uh, okay. men som direkt, direkt hoppar ut i mig i den här filmen det finns ju ett väldigt uppenbart misstag i den här mm. filmen som kom med i liksom, den cinematiska versionen av den här filmen okay. som rör um, Chris O'Donnell och liksom de Michael Gau som Alfred. Vad var det? Okej. Nej. Han inte det skulle. Okej. Den sanna grejen som att alla missade den. Men uh, <coughs> jag, uh, jag blev medveten om den för många år sedan. Kanske läste det någonstans där. Men när jag såg filmen så bara märkte det med det jag såg filmen. Det finns en liten scen. Där uh, liksom uh, Dick Grayson börjar misstänka att det händer mm. någonting konstigt i Wayne Manor. Det finns en dörr som alltid ja. är låst så här. Och försöker jo, smyga precis. in. Och, och så finns det en scen där Alfred liksom i princip uh, ropar på honom. Uh, för att han tänker gå in där och bara vill kolla han är. Och han är där uppe och så ja. ta han säger ner för en, Otroligt långt sen för den håller på att stänga. Yes. Så det tar som typ några två minuter och Vi måste se alla vinklar. från de skurrar den här för trapporna och sen kan man sätta sig in och ramlar in i det där. Um, men när Alfred kallar ut så ropar han Master Chris istället för Master Dick. Ja, ah, okej. Okay. Det tycker jag är ganska roligt. För det här passerar typ alla. <laughs> det kommer liksom med i filmen. Den är lite som sådär yeah. dämpad den där repliken, men det finns där. Om ni kollar nog. Mm. Ja. Funny shit. Mm. Mm. Ja. En liknande grej finns ju faktiskt i en av Star wars Filmen är Det är Empire Strikes Back. Mm. Där, ja. där Luke hoppar ut och ropar efter Carrie. Ja. Han ser Leia. så mm. Ja. <laughs> <Oops>. <laughs> ja. Ja. Äh, ska, ska vi, ska vi nämna några ord om, om, om äh, saligen avlidne Michael Gao? Ja, ja. ja. I could take him or leave him. Ja. Okay. Jag tycker han är ja. inte en särskild bra Alfred. Okej. Okay. Jag måste säga att jag han är ju den liksom Alfred som jag vuxit upp med den följande som kom in så var ju uh... var det han som uppfostrade? Ja, okay. yeah. Ja, det Exakt. Ja, okay. uh, så den, den följande som sen gjorde en tre som var ju i princip uh, vad heter han nu? Michael Kane. Ja. Men jag gillar ju nog Michael Kane med er, även om man liksom måste tona när liksom det här. Otroligt mycket gråtande och narrande läppen i varenda fucking film. Som så får det är någonting som står Michael Cain där. Ja, liksom less is more, Michael. Um, ja. ja, men Michael Galix, liksom jag vet inte, alltså, inte kan jag säga att han är en dålig skådespelare. Alls, ja, inte alls. Han var ju med i alla fyra de här. Alltså, ja. om jag har med i Borne ja. av och Schumacher-filmerna. Ja. Uh, men, alltså. Då gillar jag nog Michael Kane mer Och framförallt, ja. uh, liksom den här tolkningen som görs igen i en, uh, gotham Det Tycker jag är riktigt bra. Ja, ja, precis. Mm. Uh, men, uh, jag, vet, jag har inte så mycket att säga om honom. Det är lite som Chris O'Donnell. Han var där och han gjorde sitt jobb och han gjorde det bra. Men han stod inte ut. Det var inte en roll som var meningen att han skulle stå ut. Han var där och var lite sylig och brittisk. Och exakt så ska det vara. Spot on. Så so that's it. Mm. Så det är inte det. Um, av alla andra som var med i filmen. Liksom den enda som jag kanske är värd att nämna är ju som Drew Barrymore. För att. Jam, jam. Fast hon var ju där. Som sugar och gick ju runt i då stay och, och vem gillar inte när vi nu är så kvinnobejakande. Mm. Um, ja, precis. Men inte om mm. det finns så mycket mer som jag tycker man behöver säga om, um, ja. om skådespelarna Så bara för att det här inte ska bli en så väldigt lång diskussion. För mm. att ni sitter ju säkert och lyssnar de här. Visst gör ni det? Ja. Jo. ja! Så jag vet att ni är villiga nu att klicka på nästa vecka. Och vi är ju i framtiden då, så vi ska vi ska, vi ska låtsas som att det inte finns någon sån här. här. Så då kan vi liksom uh, körja med våra visdomar där och mycket annat gällande. Andra aspekter som mm. vi kanske inte tog upp här. Men, men jag tänker att det finns några saker som jag funderar på just specifikt för Batman Forever som kanske är värt att säga okay. så att inte den här blir så yep. lång. Um, som film så en sak som jag reagerade på när jag såg den här nu så var att fan den här filmen slösar ingen tid liksom på ett bra yeah. sätt att liksom, den här filmen bara antar att publiken vet tillräckligt för att hänga med och den yeah. bara liksom riktigt, inte kanske det är som så här breakneck speed som kanske Batman och Robin gjorde uh, i alla fall i början men liksom den som att chop jobb, jobb finns det något som är mycket onödigt här Uh, att jag tänker bara på hur filmen börjar och kanske första halvan av filmen du introducerar karaktärer bam, de är direkt där bam, de är direkt in i intriggen bam, vi går direkt liksom till mm. hur vi gör de här stora huvudantagonisterna, vi är bam att, mm. att mm. Och det, egentligen det är väldigt skönt för när man tänker på vilken satans uppbyggnad som det finns i många filmer idag att fan det gott ju gott två tredjedelar av filmen man tycker att det har, nu börjar filmen och sen bara liksom hossa, hossa, hossa. Och sen, ja, nu får mm. du vänta liksom två på två. Och man så, thank you. Mm. Mm. Så jag tycker den, den har så. ju den har ju lite kaotiskt och inte alls jämnt tempo. Men den börjar väldigt fort. Den är väldigt så här, Och så är man in i filmen. Och det är ju egentligen mm. ganska skönt. Att man undrar hur mycket med det ska make sens om de faktiskt har haft Michael Keaton där igen. Mm. Men å andra sidan, då ska man förmodligen ha haft Rene Russo och liksom mm. förmodligen inte Chris mm. O'Donnell och liksom, såna här grejer. Ja. Det skulle nog vara intressant att se Michael Keaton versus typ Jim Carrey och uh, <laughs> Tommy Lee Jones. <laughs> Men Michael Keaton, när mm. får jag tippa hatten och han var ju en av de första som typ Titta på mannen så har varit var på väg och sa att mm, yeah, I'm out yeah. <laughs> så, mm. så jag mm, ja, Jag respekterar det För det var ju ändå liksom, han gick ju ändå iväg mm. från Ganska många miljoner om han ska ha det. Jo. Jo, Precis Det kan man ju inte säga nej. Och ja. den här filmen var ju var En kommersiell framgång den gjorde ju, det... liksom, Anledningen att mm. de gjorde den här filmen På det sättet som de gjorde Och liksom valde just Joel Schumacher för den så var det ju därför att Batman Returns Inte intro in lika mycket pengar som 1989 Batman. Ja. Mm. Att de ville göra det med OG-tik då. For the kids. Ja, precis. Och mm. Jag tycker, som. Alltså, jag, jag tycker, igen rent i sån imässigt om jag bara nämner några ord om det. Att där, där var liksom sådana grejer som jag. Alltså jag, jag vet inte vad jag tycker egentligen om, om slutet på filmen alltså då, då Batman på något, sätt, på något underligt sätt vet att den här stora konen ovanför uh, Riddlers huvud att om han kastar sin Batarang rakt in i den och den går där så skulle det på något sätt då ta ut Riddler det, det kändes mm. som att ha att hur, hur, hur gick det där eh, okej okay, nu ska vi ju inte glömma det att hur i hela världen kunde han då göra det där, där liksom insamlade järnsignalen att i i en laser I mean, like, yeah, nu, liksom okay. det, det men liksom okej nu, men nu, nu går det liksom full raging hard on nu är du som gayer och som liksom okej devil's advocate okej you know. um, mm för det första, liksom, jag, liksom, liksom, den är liksom lite dum, bara rent Cinematisk den där scenen. Därför att det skulle ha hjälpt mm. om de ens. hade Batman, att de gjort liksom typ en panorering att säga Batman tittar på den där stora saken och alla de här uppenbara ljusstrålarna så här. Så att folk att ah det är det här särde han inser att, um, yeah. vi vet ju därför att och vi ser ju liksom de här otroligt uppenbara vågorna. Och jag tror det är en sån här grej som man måste, liksom jag tror att en grej som kanske många tänker och som jag vet att jag tänker på att kanske är det meningen att bara jag ska säga det här. Därför att jag som tittar över, du är allvetande och liksom smartare än alla andra i den här filmen. Du? Yeah. Att kanske de här mm. otroligt uppenbara gröna vågorna som flyger från din tv in i den här stora maskinen mitt ute i havet. Kanske det är liksom yeah. bara någonting jag ser. Du? Att mm. Kanske de riktiga mm. människorna inte ser någonting. Så det är ju ena teorin. Mm. Ena teorin är att alla säger det i vilket fall som att oh shit, jag undrar om det här betyder någonting. <laughs> mm. Exakt. Jag tror att om bara någon ska ha sagt något, att, after... liksom, att oh, he seems to be collecting thoughts in his thought machine on thought island with his thought helmet of thought. Mitt problem där är liksom att på ett sätt att för samtidigt så verkar det som att Batman hela tiden visste som skulle hända om han kastar den där liksom sin battering dit jo, men... att, att, att jag, jag, jag, skulle, jag skulle vilja se någon där att han skulle till exempel kasta den dit kanske jag förväntar sig att ah, det blir distraherade när det där, liksom, där glaset från det faller ner mm -hmm. jag tänka sådär liksom att, att det liksom kan till exempel då impale någon av dem om det är en sån film liksom, som sagt göra att han nu inte trycker på den där knappen genast jo. men, uh, men men kanske okay, som liksom, liksom wow att liksom att att, att, att såd. Ja. men att det, äh, liksom, <givit> här kommer den här jävulens advokatgrejen okay. ja. liksom, vad, du, liksom vad, du, vilken annan plott äh, som, ju, som just på den här tiden 1995 löstes med att liksom, hjälten kastar liksom, sitt vapen i den stora liksom MacGuffin som finns här Mm. Alla <laughs> Nej, Alltså satans satansplott på 90-talet I tecknade serier I action-scener så löstes med Att någon Antingen tog vapen och sköt Eller kastade någonting eller på något vis förstörde ja. En stor lysande grej så, ja. Och sen så ledde det till en reaktion Där bad dog Eller liksom hela högpartiet exploderade Eller väldigt så här flashy stuff Och liksom ja. jag skulle för att jag vet inte om det är liksom så mycket att liksom oj det var ganska dumt det, det är ganska mm. dumt om man ser på liksom den här filmen som en isolär enhet men om man ser på det stora hela uh, så är det som att okay, men det var så här man gjorde på den tiden I guess mm, sant. så att liksom jag bara tror att man, måste ju, man kan ju inte säga helt anakronistiskt på det heller Idag ja. när det inte så mycket sens. Just då, det är alls sens i världen. Jag tror att ja. det sker så tror jag alla i biografen till dumma säger, men kasta nu Batman, kasta dig hans, satans järnvampyrmaskin, kasta Batman, kasta! Och sen kastar han och vi alla, yeah! och att Den mm. roligare frågan är ja. ju hur du, liksom sög han ja. i sig alla tankar och som där. Ja, ja, no, att, ja no, exakt. Men exakt. det är ju liksom det här som, ja, det är som det. Så här super science, som var helt okej okay på den här man förklara mm. någonting? Fuck, de förklarar ju inte ens ja. idag så att inte, nej, <laughs> tänka nej, nej, liksom, precis. exakt hur fungerar de här hjärnvågorna? Är det alfa eller beta vågor? Va? Ja. Ja, <laughs> ja, ja, whatever. Fine. Plus ja. mm. yeah. ja. om vi sen ännu tar den där liksom Two-Face-döds-scen. Som jag tyckte var bra. Alltså, ja jag tycker också men att den den den fungerar helt men men det visar det går ju lite emot det, för att egentligen så var ju inte Batman ska ju inte döda och där ja, och där men, så men, sorry, men, måste han ju ha insett liksom också att vad det här kunde leda till om han då tar och kastar upp om han visste precis hur var maniskt fest two face är i det där mäntet jo men men å andra sidan liksom han står ju där att döda dem och att liksom, ja. det här var ju typ en sån där Hail Mary-grej bara. Och det var roligt därför att det fanns faktiskt en liten narrativ payoff där. Därför att Chase Meridian bland alla, alla bullshit som man sa så hade ju faktiskt planterat den här idén i Bruce Wayne. Och att liksom, och sen de hade han upp det. Så han hade faktiskt i det här, vänta på rätt tillfälle och nu kasta alla de här mynten. Um, nu känns det som att jag är en sån där Die Hard Batman-fan. Liksom, nej, nej, Batman dödade inte därför att men jag försvarar inte alls det, plus att, I don't care, Batman får straffknulla liksom two-face, för all that I care. Jag bara säger att, bara att han kastar mynten betyder inte att han direkt gjorde med avsikt att fall ihjäl dig nu bögg! Nej, men jag tänker bara hur vissa andra porträtteringar så har det att det är så jättestrikt det där, att han inte... Han inte det. gjorde det ju för kontinuitet liksom. Det skulle vara besvärligt att byta ut fienden där hela tiden. Vet du vad du var. Det finns liksom folk som har gjort såna här liksom compilations och diagram och liksom långa analyser mm. på att liksom hur många hur många döda Batman i varenda film. Och liksom i varenda fucking film så finns det så många ja. liksom Uh, ska vi säga väldigt shady händelser där folk kör in i väggar yeah. och kastas av klippor och liksom dunkas in här och man så säger, okej okay, om de inte är så är de förmodligen de resten av livet. Thanks yeah. Batman for not killing. Så so, man är som att, hey you faggers really need to chill out. Att, yeah. Chill out! See what I did there. <laughs> så att man bankar hårt på den här bögtrumman. För att det är Schumacher, det är relevant. Allting kommer att mäcka mm. sens. Don't, don't be angry, no homo. Att, det är liksom... <laughs> uh, att mm. jag bara säger liksom... Det, det är som så roligt det här att Batman inte dödar. Liksom sitter ni alla Try Hard och försöker små... Mm. Batman Batman fungerar så här och Batman dödar. Yes, he does. Kills all the time. Liksom satan och mamma, liksom men I menar, fuck, om det här spelar liksom en sekund av The Bar Asylum så det är det som liksom att ooooh, där får ryggrannan, ooooh, yeah, där knäckte yeah, Ooo, den här, han vaknar aldrig mer. Och man är som liksom att, yeah, yeah, liksom, I'm sure they're just having a nap. Så man är som, liksom, mm. liksom, please, stop. Um, mm. Men, men okej, okay, att liksom, jag tror vi ska börja avrunda snart. Men att det jag vill säga om den här filmen, liksom, för den här filmen var ju ändå Um, en framgång om man jämför det då med, liksom, intäkterna den drog in till, som från sig Batman Returns. Uh, och att även om den inte kanske så här åldrats så bra, eller fått så bra kritik överlag, um, mm -hmm. så menar ju ändå folk att den är ljus och bättre än till exempel och Batman och Robin. Någonting som jag kan disputera kanske nästa vecka. Men om man ser bara konkret på den här filmen och försöker göra så är den ju enligt min mening ja. en väldigt klassisk äventyrsfilm slash drama och den är väldigt lätt ja. att följa. Mm -hmm. att okay. inte liksom... Ja. Alltså den är. Liksom, det finns ställen i den här filmen som definitivt saktas när, liksom, helt onödigt och liksom. Och då ska vi inte ens använda det massor med material som har klippts ur den här. Och nästan varenda är så här när jag kollar vilken de har klippt bort, Så är det som att yes, yes. That made no sense of all. Liksom, good. Bra, den är borta. Um, mm -hmm. Men att den är väldigt lätt att följa. Liksom, det är en väldigt lätt film att bara se. Bara som. Äh, äh. Och att jag tror att liksom, om jag skulle sett en. En ärlig liksom. Ska vi säga så där. Menninglång recension av den här. Ska jag säga en helt okej okay film. Som kanske får med kritiken den egentligen är värd. Mm. Inte den right. dålig filmen. Det är bara yeah. liksom, kanske inte den smartaste, eller liksom mest som så här dramatiskt involverade filmen någonsin. Men mm -hmm. den fucking summer blockbuster Batman film. What do you want? Ja. <laughs> oh. Men, men liksom igen och sa nu att skyllar ju typ allt på Schumacher men jag tycker att Schumacher gjorde bra jobb med tanke på vilken press han hade från studion då och så här och jag menar Schumacher själv vill ha ju göra liksom en mörk ja. Batman och mm. han vill ha ju egentligen basera det på Batman Year One ja. Om, och du inte bekant mm. med den så det var ju i princip en, en, en uh, serieinkarnation där de fokuserade på Batmans första år liksom Jo, jo det, mm. vilken, vilken överraskning. Men, uh, mm. men det ska vara intressant att säga. <hör> Och sen förstås då att Schumacher då är öppet gay. Så det leder ju till alla sorts spekulationer. Men å andra sidan, mm. det är någonting som vi kanske kan spara till nästa vecka. Men Nikolaj, om du skulle summera den här filmen. Om du skulle säga, liksom, vad får den här filmen där att känna? Är det här en bra film? Tycker du om den här filmen? Där? Film du skulle rekommendera åt Batman-fans- eller åt folk i största allmänhet? Alltså, ja... Alltså, okej, okay, det må låta som att jag var- rätt så kritisk mot den här, men- men alltså, den-, den på något sätt så ligger den nära mitt hjärta, ändå. Mm. Den är... Den, nära den, dina ser... ja. <laughs> ja, precis. Ja. Mm. Precis. Oh. Oh. oh så är det räckt. Nej, men alltså, det, den, jag ser att för en Batman-fan mm. så skulle jag säga att den här är definitivt något man bör se för jag tycker att det här är, det här är, det är en så central del av liksom, den utveckling som Batman har gått igenom filmatiskt sett mm. och, och jag tycker att det, det är den liksom, porträttering jag, jag ändå liksom uppskattar mm dess des brister till trots mm. och, och liksom och klart en del av det håller inte håller inte upp cinematografin är helt okej okay. eller, eller vad skulle jag skulle säga bra för att de använder ju ändå miniatyrer mm. det är också viktigt att få ganska dålig så, liksom, <laughs> CGI dock när man säger på den här dagens jo, jo alltså det, det, det är det det är mm. definitivt att det här... Men det är sant med alla filmer från den tiden. Utom Jurassic Park lustigt nog. Ja. Ja. Det är ju liksom... Det är ju wrong franchise. Jo, yeah. yeah. uh, yeah. Men det men är ju liksom... Steven Spielberg använder ju riktiga dinosaurer Så so det är ju inte rättvist. Ja, exakt. Han hade den budgeten. Du bad um, Steven. Yeah. Mm. Annars så måste man ju säga att uh, de, de flesta av huvudkaraktärerna alltså uh, Batman Robin och Riddler så visar ju visar upp ju, their junk ganska ofta där oh yeah mm. ja. så det är väl Nikolajs thumbs up då liksom att <laughs> komma så här liksom huvudkaraktärernas junk <laughs> yeah. in the junk movie that is Batman forever uh, ja neväl. Jag skulle säga, Vad liksom, skulle du säga då? Nej, jag tänker ju säga det. Mm. Uh, nej, nej, tack Nikola. Jag, jag skulle säga att om du som Batman-fan vill ta en liten paus mellan Burtons väldigt gotiska, väldigt melankoliska, väldigt långsamma två Batman-filmer och sen då på andra sidan då Nolans ganska snabba, moderna, men också introspektiva våldsamma Batman-filmer så tycker jag det här är en riktigt bra hållplats mm. och um, nu bara för att samtidigt provocera och bygga lite hype för nästa veckas avsnitt Vad du var Nikolaj? Oh, berätta av Batman Forever och Batman and Robin så tycker jag nästan bättre om Batman and Robin oh fuck you